ونَتُوبُ فِيهِ وَنَحُوبُ بِالْأَدْمِ جُرُوياً وَسِنَاءً وَمِنْ زِيَادَةِ عَمَانِيٍّ مَيْتُ الْفَلَهَ الْمُكْرِمَ وَمَيْتُ الْفَلَهَ الْحَذِينَ عَشْرَ وَعَشْرَ وَعَشْرَ وَعَشْرَ وَعَشْرَ وَعَشْرَ وَعَشْرَ وَعَشْرَ وَعَشْرَ وَعَشْرَ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 Innaqalah taklukum rohinya, dia yang hendak beramal di sana, rohuluk awal yang sedihnya, bila dia mengatakan dia akan menolongmu, dan dia tidak mengatakan dia akan menolongmu, dan dia tidak mengatakan dia akan semua nombor akan diwarangi dan dipasang. Masalah ini memerlukan kita. Selain kita perlu. Apa kepentingan ikan dan? Untuk keamanan musim. Oleh sebab itu, kita perlu sama-sama kita. Jadi kita perlu menjadi lebih ceramah. Kalau kita perlu menjadi salah satu daripada yang berkenaan tentang rahmat kepada semua ini dan berkata terhadap orang yang kita ini, buat kita salah satu, buat yang jadi salah satu, buat orang yang berusaha untuk para peserta pada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan selamat datang kepada hadirin yang dimuliakan. Para hadirin sekalian, kita di sini untuk bersama-sama. Untuk duduk pada ini, apa pun yang pada hari insha Allah Kita akan menanti bagi-bagi. Untuk bersama Masa ini, kita akan bersama-sama untuk mencari peluang yang terdapat di dalam dunia dan baiklah. Kita perlu tahu yang mana peluang yang kita ada dan apa boleh kita untuk mendapatkan peluang itu. Kita perlu tahu cara cara Bagaimana penjalan keinginan Di mana mereka itu berpikir Yang memiliki penghormatan Untuk para wanita Yang mereka yang perlukan Yang juga Tidak dikatakan kebutuhan Tidak dapatkan penghormatan Walaupun kata ada Dia keluarga Yang memiliki penghormatan Dan orang wanita Yang tidak tersebut Yang memiliki kemampuan Yang memiliki keinginan Bagaimana yang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 adalah orang yang menunggu terutama warna-warna warna-warna-warna. satu. Masa setapai yang buatannya adalah ketiga-tiga, berkata-kata kepada para wanita, berkata untuk setapai yang buatannya kepada para wanita, untuk berkata-kata yang diperhatikan oleh Raya digunakan apakah klihatan ikanростan istriat Apa yang di sini buang diключir Saya apatem diolla-ancang terayam Mril jamais tersandwo bukan ikan yang deberi menyelamatkan yang, yang, yang akan dilapakannya Tujuh luar waktu bahwa Be我們 dan oui Jerman tempatYou Kita sedang Tujuh Jangan bisa untuk dapat untuk disampaikan cara kita mesti untuk sekarang adalah untuk berjalan kat lokasi ini sembangau angin Kuala Hanu dan selang tapi mesti kita tahu ini ialah seleng kampung dan rumah ketika itu dia dah berhenti kat kampung dia menabak itu cerita roh di sana dia Makmum, ini adalah sesuatu yang sangat penting. Makmum, apa itu? Apakah ini sesuatu yang penting untuk? Ini adalah sesuatu yang penting untuk. Ini adalah sesuatu yang penting untuk. Ibarat ibarat yang dilakukan oleh ibu kepada bayi atau ibu kepada anak. Adakah anda memberikan nasihat kepada para wasit? Teruskan dan sekarang ada komuniti yang akan kad ini yang di tengah-tengah. Dia datang dari Tanjung Surau WhatsApp. Siapa yang boleh bagi tak? Dikira pada bagi diketkankan pada balik. Bijak. Dan dan orang-orang yang kita akan orang wajik yang penuntut supaya mereka dan benda-benda kemasyarakatan. Ini adalah satu sifat dari Malaysia. Walau kaum terakhir untuk sekarang wajah perusahaan tidak lagi asyik dengan perusahaan perusahaan. Ibarat ini merupakan ayat yang terkenal yang disebutkan yang sepatutnya disuruh untuk bertanya. Bagus sekarang wajah perusahaan ini sudah jadi, orang sepatutnya berdoa. Mencatat kepada Rasul Ismail Do, orang tua yang besar. Rasul tidak akan beriman kepada orang tua yang tidak. Tidak kepada sistem Islam. Orang yang tidak, dan kepada orang bapa yang tidak, tidak akan beriman kepada Rasul Ismail Do. Rasul Do kita akan memulakan perniagaan kita untuk menghasilkan wang yang kita berikan kepada orang-orang khusus Apabila orang-orang ini akan terputus kepada diri itu. Rasulullah sampaikan kepada keluarga beliau.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 di bagi warna sesuatu yang menikuti nah dan ini bagi ini yang banyak panggilan yang diimpankan oleh orang bangsa untuk pakai uang jadi kita akan tiba yang disuruh tiba terima dan orang-orang tak akan tahu bukan dan dan yang orang yang teruang persoalan disunakan perusahaan 42 yang disaatnya dibayar wangis wangis wangis mereka tidak boleh berhenti. Dan, tidak, anda tidak boleh melakukan apa-apa. Pemerintah kepada istri-istri yang tidak terburu-buru. Jadi tiada apa yang perlu Dan semua orang dapat melihat bahawa ini adalah peristiwa yang sangat berharga. Bahawa orang pergi, pergi, pergi, pergi, pergi, pergi, pergi, pergi, pergi, pergi, pergi, pergi,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 Pakuan kerajaan kepada rumah-rumah, untuk kita kepada isteri dan janganlah si ini berjalan dengan berhak. Orang yang berhak ada di di band, luar rumah, maka pada kita layak juga. Tiada orang tidak berhak untuk berhak. Tiada yang berhak untuk berhak. untuk berhak. Tiada orang yang berhak untuk berhak. Tiada orang yang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 Walaupun dia tidak dapat melawan, dia berusaha dengan sekuat tenaga. Dia berusaha melawan dengan Dia berusaha untuk melawan dengan sekuat tenaga. Dia berusaha untuk melawan dengan sekuat tenaga. Dia berusaha untuk melawan dengan sekuat tenaga. Dia berusaha untuk melawan Dia berusaha untuk melawan dengan sekuat tenaga. Dia berusaha untuk melawan mereka tak berdapat bahawa seluruh ini Yang banyak orang yang negara di warna Mereka tidak berkata Dan mereka dan berhubung Tidak Jadi Jika ada yang akan berhubung Yang kemudian ini Ketika mereka Kepulangan jimbang dan berhubung Dan mereka untuk seluruhnya Jadinya Jika mereka berhubung Dan kita Tengok orangnya jika susulan muda kalian juga tidak ada, maka kalian pasti pada waktu awal zaman ini berada. Dan sebab ini, pada itu membuatkan kita banyak orang orang kafir, banyak orang orang kafir, banyak orang orang mualaf mualaf mualaf mualaf mualaf mualaf mualaf mualaf mualaf mualaf mualaf mualaf yang mualaf Dan mualaf mualaf mualaf mualaf mualaf mualaf mualaf mualaf mualaf mualaf mualaf mualaf mualaf mualaf mualaf mualaf mualaf mualaf mualaf mualaf mualaf mualaf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 dan suspek ada beberapa orang ambil kesempatan di mana-mana. Jadi, apa yang saya untuk turun tutup dan anak bola bola terus terus. Kalau di dalam kabinet mungkin. Nah, kenapa mereka begitu untuk mendapatkan wang wang yang banyak? Jadi kita sekarang ini pada awal-awal pada dan kumpulan dan kumpulan mudah-mudahan kumpulan itu semua orang-orang maka orang-orang dan kumpulan orang-orang masih akan kesempatan nah nah kumpulan kita juga di lelah-lelah napa kita terus kalau kita di mulut bagaimana cinta pengurutan kumpulan anak tahu kekuat jangan jangan beranggung bapak makasih di waktu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 ia tetap menganggungkan perbuatan dosa dan istri yang ia menganggungkan perasaan perintah yang tidak tiba-tiba mengatasi dia ia mengatasi cinta untuk sebesar perbuatan dosa maka kebicaraan mereka telah berpujar kepada waktu sebesar perbuatan dosa bahawa Allah mengatasi terhadap perintah sebesar perintah kemurus kecinta dan keadaan kepala perintah menjelaskan kemurus dan waktu sebesar perbuatan dosa bahawa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 Wahai sahabat yang Allah semata-mata yang beriman, tidaklah kurang takdir ayat Quran. Wal kauah itu hidup dan bissan, lelak dan kauah, al kauah itu tidak tersembunyi di sini. Wal kauah itu guna bagian yaitu orang-orang yang wasiat untuk ia tidak disarankan oleh wanita. Alia tidak yang sudah ditakutkan yang perintah tersebut tidak akan terbaca. Ia sudah tidak boleh saya harap tidak boleh.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 berikan uksua itu hanya orang tua saja berarti para wanita secara umum siapapun mereka wajib atas mereka untuk menggunakan jilbab jilbab yang di sini yang dimaksud adalah menutupi seluruh tubuh mereka tanpa disertai tazayun tidak dengan berhias diri tidak menggunakan pakaian yang mencolok walaupun pakai cadar, kalau pakai warna orange ya mungkin mencolok Wali Sallam kita untuk melihat wajah mereka. Nah, sekarang kalau wajah-wajah mereka terbuka, kita mengatakan ya, untuk apa lagi? Sudah, sudah bosan kita melihatnya. Ya, sering jalan sana kemari. Nah, sudah dilihat. Kalau memang para para wali, tentunya sahabat ini mengatakan sudah saya lihat, ya Rasulullah suruhlah. Tak perlu kamu bilang, karena saya sudah sering melihatnya. Ya, kalau jalan kemana-mana, tidak pakai apa, tidak pakai tutup wajah, kok. Nah apa gunanya berarti? Nah, apakah mungkin orang itu ketika hendak melamar, kemudian disyaratkan untuk melihat, yang dilihat itu hanya tangannya, yang dilihat itu hanya, ya, bagian lehernya, wajahnya nggak dilihat. Oh, ini bukan manusia ini, ini bukan laki-laki. Laki-laki itu sesuatu yang paling menarik yang dia lihat adalah wajah. Walaupun dia melihat rambutnya panjang, ya ini. Walaupun dia melihat, tapi kalau wajahnya tidak dilihat kurang cukup bagi mereka Ini -in -in -in. nah. kalau kemudian diper diperbolehkan untuk dibuka, apalagi adapun hadis Asma Bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil karena hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Ya, hadis Asma yang diqul oleh Rasulullah wahai Asma, kalau seorang wanita itu sudah balik maka tidak boleh mereka itu membuka sesuatu kecuali ini dan ini yaitu ma'ad wajah dan telah tangan. hadith ini adalah hadith yang baik. bahkan alimahul bukhari rahimahullah mengisyaratkan tentang kedo'ifan hadith hadith ini wakala In ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 31 wa kullil mu'minati dan katakanlah kepada para wanita Ya Hudunya, hendaklah mereka menundukkan min abusori hina dari pandangan-pandangan mereka. Nah, sebelumnya ayat itu kepada kaum mukminin, wa kullil mukminina, Ya Hudu min abusori hina. Wa yafadu furujah. Katakan kepada orang-orang mukmin hendaklah mereka menundukkan. Pandangan-pandangan mereka. Ini secara umum ya Allah. Demikian pula, ketika Allah memerintahkan kepada para wanita, katakanlah kepada para wanita hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Ya. Ini secara umum. Segala sesuatu yang akan mengantarkan seseorang kepada kemaksiatan, kepada perbuatan zina yang akan membangkitkan syahwat seseorang, tinggalkan itu namanya menundukkan pandangan, bukan menundukkan pandangan itu. Wow. Kalau seseorang itu harus menundukkan ketika melihat bentuk aslinya, ya. Sebagian orang-orang bodoh menafsirkan seperti itu bahwa yang hanya diperintahkan untuk menundukkan itu kalau asli. Jadi kalau foto boleh orang melihat, kalau televisi boleh, kalau film porno boleh, ya. Ada beberapa kiai seperti itu, kiai penyusah umat. Enak. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Ya'udu min Abu Suhaim, Tundukkan dari pandangan mereka Dari apa saja Yang bisa mengantarkan seseorang itu ke dalam perbuatan zina Apakah melalui foto Ataukah melalui cerita-cerita Ataukah melalui sesuatu yang membangkitkan syahwat mereka Ini seorang itu menundukkan dan menahan awal rafsunya Makanya pada ayat yang setelahnya Allah mengatakan Wayah fokna dan mereka itu menjaga kemaluan-kemaluan mereka Disebutkan oleh salah seorang ulama yaitu Abdul Aziz ya. beliau mengatakan setiap ayat ini kaidah setiap ayat di dalam Al-Qur'an yang disebutkan di dalam ayat tersebut hifdzul furuj menjaga kemaluan itu artinya zina ya setiap ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'an yang disebutkan di dalam ayat tersebut, hifdul furuj, mencari kepaluan artinya adalah azina, berzina. Nah, nah ini menunjukkan bahwa peringatan yang sebelumnya diperintahkannya kita untuk menundukkan pandangan, artinya kita menundukkan pandangan dari segala sesuatu yang bisa mengantarkan seseorang itu ke dalam perbuatan zina, apakah melalui film, ya? Atukah melalui gambar-gambar, atukah melalui segala macam, hebat. Segala macam, tidak diperbolehkan. Wajah perkara perlu jahunda dan hendaklah mereka memelihara kemaluan-kemaluan mereka. Walayubidinazina tahunda dan janganlah mereka itu menampakkan perhiasan mereka ilā maẓāhir minha kecuali apa yang nampak dari mereka yaitu yang tidak bisa disembunyi apa yang tidak bisa disembunyi apa yang tidak bisa disembunyi wanita kalau keluar pakaian luar gimana sembunyikan pakaian luar jalan pakai kotak dan mungkin kan tidak bisa disembunyikan yang seperti ini oleh karena itu kata Abdullah bin Taala, ketika menafsirkan ini beliau mengatakan Bila nak buah horminah, kecuali apa yang nampak dari mereka yaitu pakaiannya ketika mereka keluar. Wal yadribna dan dalam mereka itu menaruh bihumurihinna dengan humur. Humur itu jama khimar, ya. yaitu khimar majukarubi, majukah apa yang menutupi kepalanya. Nam itu namanya khimar. Wal yabduna dan kepala dia menaruh khimar mereka ala juyubihinna di atas dada-dada mereka. Mereka tutupi dengan kain dari atas kepala sampai ke bawah. Mereka wala yubdina zinata Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan-perhiasan mereka kecuali terhadap suami-suami mereka. Ah di sini Allah Subhanahu wa taala memulai menyebutkan orang-orang atau laki-laki yang boleh bagi seorang wanita itu untuk memperlihatkan aurat mereka kepada yang disebutkan di sini atau dengan kata lain mereka disebut dengan al-maharim makroh. Ya ini disebutkan jenis-jenis makroh yang diperbolehkan bagi seorang wanita untuk memperlihatkan auratnya, untuk memperlihatkan auratnya dan tentunya masing-masing di antara mereka Berlainan, ada yang boleh diperlihatkan semuanya, ada yang tidak diperbolehkan. Ilai buhulat hina kecuali terhadap suami-suami mereka. Itu boleh seorang wanita memperlihatkan aurat kepada suaminya. Batasannya sampai mana? Awabain ya. ataukah bapa-bapa mereka? Ya, ini mahrom juga. Bapak asli ya, bukan bapak angkat. Ada orang-orang itu bapak saya. Satu itu bapak saya. Ternyata diselidiki bapak angkat, bukan bapak itu, ya. Bapak saya bapak Presiden Soeharto. Dikatakan juga bapak, tapi tidak dikatakan itu sebagai mahram. Bapak maksudnya yang melahirkan dia. Dan bapak yang dimaksud di sini kuat. Bapak terus ke atas, ya, bapanya, kakeknya, lah bapanya kakeknya santai di atas itu boleh. Benar. kadang ada orang menyangka ya kadang biasa di kalangan ikhwat ada yang baru kenal Islam, sama neneknya itu enggak mau. Enggak mau salaman. Sama neneknya. Uh, ibunya, ibu dia. Subhanallah. Dengan ibunya, ibu dia tidak mau salaman. Karena mengatakan istri ibu ente. Jadi kalau disebut om, yang dimaksud di situ adalah ibu ke atas sampai ke atas itu Enak Kalau disebutkan Bapak sampai ke atas sampai Nabi Adam Itu Bapak kamu semua eh, Ini disebut dengan Abah Jadi bukan hanya yang yang Penyebab yang melahirkan Tapi di atasnya juga Kakek dan seterusnya Yang kalau disebutkan di dalam Bapak Dalam istilah mawarisi itu Memang akan dapatkan Bahawa Adam itu Enak Akan terus ke atas Abul Ab, Alab, Abul Ab sampai terus ke atas. Nah, kau abai bukulah dihina, ataukah bapaknya suami mereka itu mahrom juga. Ya, kalau sudah terjadi akad nikah, ya, si fulan idirkan fulanah, maka orang tua dari si fulan orang tuanya suami itu menjadi mahram bagi putranya, ya hanya sekedar akad nikah. Ketika orang ini sudah mengatakan laki-laki mengatakan mobil tu nikah, wadaswija, bilma ribantu, saya sudah terima nikahnya, sudah sudah menjadi mahram, walaupun belum dukul, walaupun belum belum terjadi dukul, belum masuk. Gitu. Nah, sekedar akad nikah sudah. Pahminya, nah ini termasuk apa makhluk yang sifatnya mu'abat selama-lamanya. Auabena iinna ataukah anak-anak mereka, ya anak-anak e, seorang wanita yang punya anak itu juga menjadi makhluk. Auabena ibulatiinna ataukah anak dari suami-suami mereka. Nah, kalau misalnya ada seorang wanita meninggal dengan duda, ya kan dia mempunyai satu anak laki-laki, maka anak laki-laki ini pun menjadi makrom bagi wanita tersebut. Ya, nah, alih waninya ataukah saudara-saudara mereka? Nah, saudara-saudara mereka ini secara umum ikhwan, ini secara umum. Apakah saudara itu satu ayah satu ibu, ya satu ayah ibu, ataukah mereka itu saudara saya? Nah, satu ayah tapi berlainan ibu, ataukah saudara mereka itu satu ibu berlainan ayah? Ini semua termasuk di dalam ayat ini. Akuhwa dihina, ataukah saudara saudara mereka? Nah. Ataukah anak Dari saudara-saudara mereka Istilahnya apa? Kemana kah? Ya? Kemana kah? Nah Aubani Ahawatiinna Sudah berapa ini mahrum? Nah Suami Bapa Bapa suami Terus Anak Anak suami Saudara Anak saudara Laki-laki Anak saudara perempuan, Baru wanita Atau kan sudah 10 Kawita bimina ulil hirbadi ataukah orang-orang yang mengikuti Yang tidak mempunyai hirban Minar Rijal Jadi Kalangan laki-laki Laki-laki yang -laki minang punya nafsu Ya Kata uh, Sebagian para ulama, Abdullah bin Maslut Dia mengatakan Yang dimaksud dengan Al-Nabi'in Al-Layri Al-Hirbah ini Yaitu Al-Muqafal Al-Ladhi Lai Syahwa al Yaitu Orang yang Al-Tolol Al-Muqafal Apa itu, al Bukannya, bukan dia orangnya, tidak punya syahwat, ya. Sebagai ulama mengatakan, buat mukannak ala dina aku muzakar. Bentjongan, janganan mendemend, bentjong, ya. Yang kalau bertemu dengan wanita. Tak su sama sekali. Dan, ah ini boleh bagi seorang wanita untuk.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 أشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبات منهما رجالًا كثيرًا ونساءً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 أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهديهة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam surah An-Nur ayat 31 tentang hakikatul maharim hakikat daripada seorang mahrum dan telah saya jelaskan pula bahawa wajib bagi mereka kaum mu'minat untuk berhijab dan berjilbab di hadapan orang-orang yang bukan dari mahram mereka sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala wa illa ma dhahara dan janganlah para wanita menampakkan perhiasan mereka kecuali yang nampak dari mereka. Dan ini telah kita jelaskan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala ketika menjelaskan ayat ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Halimah bin Katsir rahimahullah di dalam tafsir beliau di mana beliau mengatakan la yudhirna syai'an şey min az-zina lil illa ma yumkinu ikhfa'uhu yaitu janganlah para wanita menampakkan sesuatu dari perhiasan kepada para ajanib orang-orang yang bukan mahram mereka kecuali apa yang tidak mungkin untuk disembunyikan qalam nusaud berkata Abdullah bin Mas'ud kar ridai wa seperti Arida, selendang, wasdiabi dan pakaian mereka. Arida ini telah kita jelaskan perkataan Al-Imam Malik rahimahullah bahwa yang dimaksud dengan arida pada zaman dahulu di manzilatul izar dium. Kedudukannya sebagai izar seperti sarung pada zaman sekarang ini. Ini kita telah sampai ke halaman yang ke-89 Kemudian berkata Al-Mualifah Ummu Abdillah Rahimahallahu Ta'ala Amma zinatu fi qawlihi Adapun al-zina Perhiasan Yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, la yubidina zinatahunna Dan janganlah mereka memperlihatkan menampakkan zinahnya mereka, perhiasannya mereka illa li bu'ulati dan seterusnya kecuali kepada bu'ulah dan ayat selanjutnya yang disebutkan di dalam surah An-Nur ayat 31 bu'ulah sebagaimana yang telah kita jelaskan bahawa yang dimaksud dengan bu'ulah adalah suami-suami mereka maka mereka yang disebutkan ini mulai dari kata bu'ulah Sampai kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala, awid tifl, aladinah limyazharu al auratil nisa. Ini semua penjelasan tentang al mahram. Mahram mahram mereka. Enam. Ini semua penjelasan tentang mahram mereka. Sudah kita jelaskan pada waktu yang lalu apa yang disebut dengan mahram. Siapa yang hadir? Hadir. Ah? Ha? Apa yang dimaksud dengan mahram? Orang yang apa? Orang yang diharamkan untuk menikah. Sudah sampai di situ. Ah? Pengertiannya, saya menanyakan pengertian Apa yang dimaksud mahram? Kalau kita mengatakan mahram, artinya Orang yang diharamkan untuk dinikahi, berarti kita memasukkan siapa? Saudara perempuan istri. Kita akan memasukkan dia sebagai mahram. Tahu kan hakikat mahram? Yang dimaksud dengan mahram yaitu orang yang diperbolehkan kita berhalwat dengannya dan diperbolehkan kita melakukan safar perjalanan. Kalau kita memasukkan Da, apa Saudara dari istri kita Saudara perempuan dari istri kita Kalau kita mengatakan Orang yang dimaksud dengan mahram Adalah orang yang diharamkan untuk dinikahi Saudara dari istri kita diharamkan Karena tidak boleh menjama diantara Dua saudara perempuan Dan ini tidak benar Oleh karena itu ada tambahan Yaitu orang Yang tidak boleh dinikahi Tahriman mu'abadat dengan pengharamannya sifatnya abadiya selama-lamanya nah yang sifatnya selama-lamanya tidak boleh bisa babin mubah dengan sebab yang diperbolehkan dengan sebab yang mubah jadi ini khu'anifidina azakumullah tidak semua yang diharamkan itu maharam. ada diantara mereka yang mahram apa ada diantara mereka yang diharamkan tapi kedudukannya mereka itu sebagai muharram mu'akad misalnya Bukan diharamkan karena selama-lamanya. Nah, watahkalifur eh, rta buhum enam fahaula ilmahar maka mereka yang disebutkan dengan mahrom mahrom di dalam ayat ini yaju zulilmarati antubediyazina tahamahum boleh bagi seorang wanita untuk menampakkan perhiasan mereka di hadapan. Orang-orang yang disebutkan di dalam ayat ini Suami mereka, kita ulangi lagi Ataukah Ayah-ayah mereka Atau Ayah-ayah dari suami mereka Atau dengan kata lain apa? Mertua Ataukah anak-anak mereka Atau anak-anak dari suami mereka Ataukah saudara-saudara perempuan mereka Ya? Apakah itu saudara seayah Ataukah saudara seibu Ataukah anak dari saudara mereka? Ataukah anak-anak dari saudara-saudara perempuan mereka? Ataukah inna? Ataukah para wanita? Nah, boleh. Bagi seorang wanita untuk menampakkan aurat di hadapan mereka. Ataukah yang mereka miliki dari budak-budak? Apakah itu budak-laki atau budak wanita? Awit tabiinagairi ulil ibad diminarijat, ataukah para lelaki yang mereka itu sama sekali tidak mempunyai syahwat, sebagaimana yang disebutkan oleh abul -Ali Abu Aliyah dan demikian pula para ulama yang lainnya. Ekrimah. Awit tefal al-labin alam ala auratin nisa, ataukah anak-anak yang mereka itu belum mengetahui tentang aurat seorang wanita, yaitu anak-anak yang belum bisa membedakan mana wanita yang cantik mana yang wanita yang yang tidak demikian belum mampu untuk membedakan antara aurat-aurat yang ada pada wanita yaitu belum mempunyai syahwat sama sekali jadi mereka inilah yang disebutkan dengan al-maharrim dan ada beberapa mahram yang tidak disebutkan di dalam ayat ini itu disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi saw seperti uh, saudara saudara laki-laki dari ibu ataukah saudara laki-laki dari bapak atau diistilahkan dengan om paman ini juga termasuk maharim termasuk dari karangan maharim demikian pula di dalam ayat ini belum disebutkan tentang saudara sesusuan jadi bukan berarti bahwa apa yang tidak disebutkan di dalam surah an-nur ayat 31 maka hanya mahram tersebut hanya terbatas pada ayat ini saja tidak akan tetapi disebutkan pula pada ayat-ayat yang lainnya dan hadith-hadith Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa tahtali furuta buhum fi ibda'izina dilahum dan berselisih, berbeda tingkatan-tingkatan mereka di dalam menampakkan perhiasan kepada mereka. Yang mana yang boleh ditampakkan aurat di hadapan orang-orang yang disebut sebagai al-maharim, mahram Fasawju Seperti azawj suami Yajuzulahu ayyamdura ila badani zawjadihi kullihi kullih. pun seorang suami Diperbolehkan Bagi dia Untuk melihat Kepada seluruh Jasmani istrinya semuanya Seluruh tubuhnya Enam Tanpa terkecuali Ini dikhususkan kepada seorang Suami 6 Apa terkecuali Adapun dalil-dalil Yang dijadikan oleh sebagian para ulama Tidak bolehnya Seorang saling memperlihatkan Kemaluan antara suami Dengan istri Hadis-hadis yang do'if Dan tidak bisa dijadikan sebagai hujah Telah dijelaskan oleh Al-Syikh Al-Bani Rahimahullah Di dalam silsilah Al-Ahadithi Do'ifan eh, Sedangkan hadis-hadis secara umum Menjelaskan kepada kita bolehnya Tentang mandinya Aisyah bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Di bejana yang satu dan Mereka berdua dalam keadaan Janabah Ini menunjukkan bolehnya Antara satu dengan yang lainnya Saling uh, memandang Dan saling memperlihatkan aurat Tanpa ada perkecualian sama sekali Wa ma'asi wabu minal maharim Adapun yang selainnya daripada makhlum makhlum yang disebutkan fahum mutasawwunafii ibdanizina tilawu maka mereka ini semuanya sama di dalam menampakkan perhiasan kepada mereka jadi boleh menampakkan perhiasan kepada mereka tapi tidak seluruhnya enam tidak seperti yang ditampakkan di hadapan suami. Adapun di antara selain suami maka boleh bagi seorang wanita untuk Bukan perhiasan mereka, tapi sebatas apa yang biasanya ditampakkan kepada mereka. Apabila mereka dalam keadaan berpakaian rumah, misalnya, enam, maka boleh bagi mereka untuk memperlihatkan apa yang halibat, apa yang biasanya dipakai oleh wanita tersebut yang ditampakkan di hadapan mereka. Wamil mawal bi, Allah itu beri halmar atau lima di antara tempat-tempat. Yang seorang wanita Boleh memperlihatkan Perhiasannya di hadapan mahrum-mahrumnya Mawadihul wudu Seperti anggota-anggota wudu Ini boleh diperlihatkan Di hadapan mereka Al-Imamul Bukhari Rahimahullahu ta'ala Diriwayatkan oleh al Bukhari Rahimahullahu ta'ala di dalam kitab sahihnya Haddatana Abdullah ibn Yusuf telah memberitakan kepada kami Abdullah bin Yusuf wala akhbarana Malik. beliau berkata telah mengabarkan kepada kami al-imam Malik. an-nafi' Al dari nafi' maula abdillah ibn Umar an-abdillah ibn Umar ka an-nahu qala dari Abdullah bin Umar bahwa beliau berkata kanal rijal wal nisa adalah para wanita dan lelaki ya tawadduuna mereka semuanya berwuduk di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jami'an keseluruhan atau mereka berwuduk secara bersama-sama di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka para ulama membawa hadis Rasulullah ini kepada mahram-mahram mereka yaitu para lelaki dan wanita yang mereka semuanya satu keluarga yang satu sama lainnya itu mahram kedudukannya mereka bersama-sama berwudu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wassalam ana eh, jadi ikhwan dan akhwat fi din 'azakumullah hadis yang diriwayatkan oleh al Imam al bukhari ini kita tidak bisa membawanya secara umum karena kalau kita bawa secara umum akan menyebabkan seorang itu terjatuh ke dalam keharaman tentunya dan tidak mungkin hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan kepada perbuatan yang haram artinya apa Ayat ini atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sama sekali bukan dalil membolehkan seorang itu untuk ikhtilat dengan para wanita dengan berdalil bahawa di zaman Rasulullah pun laki-laki dan para wanita mereka beradu sejarah bersamaan. Oleh karena itu para ulama ketika mereka menjelaskan hadis ini mereka mengatakan ada kemungkinan bahawa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini para sahabat melakukannya sebelum turunnya ayat hijab mereka masih bersama-sama nah sebagaimana Anas bin Malik masih belum berhijab di hadapan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang pada waktu itu itu sebelum diturunkannya ayat hijab tapi setelah diturunkan ayat hijab maka tidak diperbolehkan lagi perkumpulan ikhtilam antara laki-laki dan Wanita kecuali terhadap mahram mahram mereka, faham ni ya? Nah, sahaja hadis itu yuhmalu ala al-mahariwi maka hadis ini dibawa kepada mahram, ya? Karena tidak mungkin kita membawa secara umum, karena yang demikian ini jelas tidak diperbolehkan disebabkan karena adanya ayat hijab. Au an nahu ataukah ini karena koplan hijab terjadi sebelum turunnya ayat hijab. Jadi khwani fiddin azakumullah ada dua kemungkinan hadit rasulullah saw yang menjelaskan wuduhnya para lelaki dan wanita secara bercampuran mereka ikhtilaf. Ini dibawa kepada ayat apa? Dibawa kepada kejadian bahwa terjadi perkara ini sebelum turunnya ayat hijab. Kemudian kemungkinan yang kedua yaitu Dari kalangan para sahabat dan para wanita mereka berwudu secara bersamaan. Tapi mereka ini semuanya termasuk dari kalangan mahrum-mahrum mereka. Wallahu Wallahu'alam bersuhab. Waqaulah Ta'ala. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga berfirman. Di dalam surah Al-A'raf ayat 26. A'udhu Billahi syaitanir rajim, Ya Bani Adam. Kau dianzalna aleikum libasan, yuari sawaitikum warisha. Wahai bani Adam, wahai anak cucu Adam, dan ini yang dimaksudkan adalah kitab kepada seluruh manusia. Kau dianzalna aleikum, sungguh kami telah menurunkan kepada kalian libasan, pakaian. Yuwari sauaatikum yang akan menutupi sauaatikum, yaitu aurat-aurat kalian yang akan menutupi aurat kalian, warisan dan demikian pula Allah subhanahuwataala telah memberikan pada kalian rician yang dimaksud dengan rician yaitu perlengkapan dari pakaian. Kalau libas itu apa yang di Pakai oleh seorang manusia Untuk menutup aurat Ini namanya apa? Libas Sedangkan Rishan Itu kesempurnaan pakaian Ya minal Termasuk diantara yang Menyempurnakan Nah Seperti misalnya seorang pakai Bilang Nam. Atau pakai kalung Nah atau kopiya dan seterusnya perlengkapan yang gunanya bukan menutup aurat kalau libas gunanya untuk menutup aurat. Nah Allah Subhanahu Wataala mengatakan kami telah menurunkan kepada kalian libas pakaian untuk menutup aurat-aurat kalian dan kami telah turunkan kepada kalian rizan ya yaitu yang akan menyempurnakan ketika kalian berpakaian. Lalu Allah Subhanahu wa taala menambah, "Wa libasut taqwa dzalika khairun." Dan pakaian ketakwaan itu lebih baik. "Dzalika min ayati la Allahi la'alla hum yatzakkarun." Yang demikian itulah dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, semoga mereka mendapatkan peringatan. Maka di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini, Allah menjelaskan kepada kita bahwa kita sebagai manusia Diwajibkan atas kita untuk menggunakan libas untuk menutup aurat. Nah, dan ini adalah perkara yang diwajibkan atas kita seluruh umat manusia. Wakala Imam Al Bukhari rahimahullah dan berkata Imam Al Bukhari rahimahullah ta'ala. diambil dari kitab Fatul Bari, jilid yang sebelas halaman 22. Haddathana Yahya ibn Sulaiman Telah memberitakan kepada kami Yahya bin Sulaiman Kuala Haddathana ibn Wahbin Beliau berkata telah memberitakan kepada kami Ibn Wahab Abdullah bin Wahab Kuala akhbarani Yunus Dia berkata telah mengabarkan kepada aku Yunus Yunus bin Yazid al-Aili Anibni Shihabin Dan Ibn Shihab Muhammad bin Muslim Kala beliau berkata, Afbarani Anas bin Malikin Annuqala telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik bahawa beliau berkata, Kana ibn Ashri sininya, makudas Ma Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam, kana Anas bin Malik kana 12 tahun. Beliau anak berumur 10 tahun. Maqdama Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Semenjak kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam Al-Madinata Ke kota Madinah Jadi kedatangan Rasulullah Kota Madinah Anas bin Malik berumur Berapa tahun? Sepuluh tahun Nah Fakhadintu Atau Fakhadantu Rasulullah sallam Allahu Alaihu Alaihi Wasallam. Maka saya pun membantu, melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ashron selama 10 tahun. Nah, saya tahu, iaitu sepanjang hidup Rasulullah semenjak kedatangan beliau di, di Madinah. Nah, berarti meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Anas berumur berapa? Ketika beliau sudah berumur kurang lebih 20 tahun. Naam. Wa kuntu a'laman nasi dan aku a'laman nasi manusia yang paling mengetahui. Bi sya'nil hijab tentang ayat hijab hina unzila ketika diturunkan kepada Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Wa qad bin dan sungguh, Ubay bin Kaab Yas'aluni Anhu bertanya kepadaku tentang ayat hijab. Bagaimana kejadian turunnya ayat hijab tersebut? Wakana awalumana zala dan adalah yang pertama yang diturunkan ayat hijab tersebut kejadiannya fi mu betana Rasulillah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Bi Zainab binti Jahshin Pada pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dengan Zainab bintu Jahsh. Pernikahan Rasulullah dengan Zainab bintu Jahshin 6 nah. Ini eh, kalau tidak salah istri beliau yang keenam, Ya Wallahu a'lam bisawabi. Asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa biha arusan. Maka di pagi hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadilah beliau sebagai seorang pengantin. Waktu itu baru menikah dengan Zainab. Fa da al-qaum maka Rasulullah pun memanggil al-qaum, memanggil beberapa sahabat. Asal bo minat toam itu makaraju, maka mereka pun makan. Asal bo minat toam yaitu mereka mengambil bagian dari makanan tersebut. Setelah mereka makan, thumakaraju. Kemudian mereka keluar, selesai makan mereka keluar kembali ke tempat-tempat mereka masing-masing. Wabakiyaminhu. -masing dan tinggallah dari mereka yang datang tadi yang diundang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baqiyamin hun tinggal dari mereka rahtun rahtun itu ya kurang lebih 3 sampai 10 itu rahtun kurang lebih sekelompok begitu. begituinda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada sekelompok yang tetap tinggal duduk di tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semestinya mereka juga ikut keluar. Nah, nah sebagian para sahabat mereka sudah keluar, sudah kembali, kecuali beberapa kelompok ini mereka masih tetap tinggal di dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faatul Mukhtah maka mereka berlama-lama tinggal. Nah, tidak faham rupanya. Padahal ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam penganten baru faqama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka berdirilah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa maka beliau pun keluar berharap kalau Rasulullah keluar mereka juga ikut keluar mestinya kan begitu wa kharajtu dan Anas mengatakan saya juga keluar bersama Rasulullah saya ikut keluar bersama beliau kayakhruju supaya mereka juga keluar ikut Begitu rupanya ini beberapa orang tidak faham Fama sya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah berjalan itu ya pergi. Naam. Wa ma syaitu ma'ahu dan saya juga berjalan bersama Rasulullah. Hatta jaa sampai beliau tiba atabatul hujratu Aisyah di depan pintu rumahnya Aisyah. Padahal ini bukan giliran Aisyah ini. Naam. Ini giliran Baru sama Zainab pintu jah, sampai datang ke depan pintu gerbang rumah Asia. Sumbatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyangka anak umar bahwa mereka telah keluar, mungkin mereka sudah kembali. Waraja maka Rasulullah kembali, datang lagi ke tempat Zainab waraja sumahu kata Anas bin Malik saya juga kembali bersama Rasulullah hatta dahala ala Zainab sampai Rasulullah masuk kepada Zainab, faidahum julusun, ternyata mereka masih duduk. Nah, waktu itu keadaannya masih campur karena memang waktu itu belum diturunkan ayat hijab, jadi masih campur. nah di kafir Zainab itu masih ada orang-orang, ya beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah masuk wah ini masih ada ini, gimana? faidahum julusun, maka ternyata mereka masih duduk tidak memahami kondisi ini, ya tidak tahu sikon, lamnya tapar roku mereka belum ber, yani apa bercerai, artinya mereka belum keluar. Warajaan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali lagi, keluar lagi. Nah, waraja atau ma mau dan saya kembali juga tetap mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berharap supaya Beliau tiba di depan pintu gerbang Aisyah. rumah Aisha. Faqan na'am kudharaju, maka Rasulullah menyangka bahwa mereka telah keluar. Waraja a, waraja atau mahu, maka beliau pun kembali dan saya juga kembali bersama beliau. Fa idahum kudharaju, maka ternyata mereka sudah keluar. Nah, nah, begitu mereka sudah keluar, tinggal siapa? Anas bin Malik yang suka ikut-ikutan, sering mengikuti Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Otomatis begitu Rasulullah masuk, Anas bin Malik juga ikut masuk. Fa'an zala'ah ayat hijab, maka Allah menurunkan ayat hijab tersebut. Faduri baba ini, fadara baba ini, wabainahu sitra. Maka setelah turunnya ayat hijab ini, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghalangi, memberikan halangan antara aku dengan beliau. Semenjak itu, lalu ditutuplah sehingga Anas bin Malik tidak lagi mengikuti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak menuju kepada istri istrinya. Nampak jadi ini ikhwan fiil anzalum Allah hadis yang diraikan oleh Imam Bukhari menjelaskan kepada kita sebab diturunkannya ayat hijab tersebut yaitu ketika pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Zainab bintu Jashin. Waqalah tirmidhi dan berkata Imam tirmidhi Abu Isa. محمد بن عيسى <عيزة> بن ثورة حدثنا محمد بن بشار لا مبرر تك أن محمد بن بشار بندار قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة <القطالة> ابن ديعما <الدعام> السدوسي أبو الخطاب البصري عن <أن> مورق الله عالم مورق kalau dilihat kembali apakah ini mawraq atau masyruq? nak khawatir janjian jangan ini mungkin salah cetak, wallahu alam. Ya, nanti insyaallah dilihat kembali ini sanad aslinya dalam Sunan At-Tirmidzi apakah yang betul di sini mawraq ataukah masyruq, wallahu alam. Ana bil Ahwas. Dari Abdul Ahwas An Abdullah anin nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Dari abdullah, abdullah bin Mas'ud Dari nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Bahwa beliau bersabda, Al mar'atu awratun Bahwa wanita itu adalah aurat, Fa idha kharajat Apabila dia keluar Istashrafah syaitan Maka syaitan memuliakan dia. Wal hadithu rijaluhu siqad. Hadith ini perawi perawinya adalah perawi yang terpercaya. Wa sahhahahu al-shaykhul al-bani fil irwah. Hadith ini disohikan oleh al-shaykh al-albani. Di dalam kitabnya Irwaul ghalil. Hadith nomor 273. Wa kathalika. Dan demikian pula. Sahhahahu al-walidu sahih al-musnad hadis ini telah disahihkan oleh al-walid yang dimaksud dan al-walid yaitu orang tua beliau Syekh Muqbil rahimahullahu taala di dalam kitabnya as-sahihul musnad maka hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala ini menjelaskan kepada kita bahawa wanita itu seluruh tubuhnya adalah aurat dan keluarnya seorang wanita ini merupakan fitnah Sebab syaitan akan merasa senang Apabila mereka keluar Oleh karena itu Seorang wanita Janganlah mereka keluar dari rumah mereka Kecuali apabila ada hajat Apabila mereka mempunyai hajat Maka Diberikan roksa kepada mereka Sebagaimana yang disebutkan dalam Riwayat Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullahu ta'ala bahwa Mereka telah diizinkan Diberikan keringanan bila mereka mempunyai kebutuhan untuk keluar boleh bagi mereka itu ke keluar akan tetapi tentunya mereka harus memperhatikan persyaratan-persyaratan naam seperti dia harus meminta izin kepada suami sebelum dia keluar sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-imam al-bukhari dan muslim dari hadis Abdullah bin Umar idha sta'zanat istrinya fa la yamna'ha ila masjid apabila meminta izin istri kalian ke masjid kepada suami kepada suaminya atau salah seorang kalian jangan dia mencegah jangan dia melarang maka kata-kata meminta izin para ulama menjelaskan wajibnya seorang wanita sebelum dia keluar dari rumahnya diwajibkan atas mereka untuk meminta izin terlebih dahulu mereka harus Istidan meminta izin kepada suaminya. Kalau suami tidak mengizinkan, tidak boleh bagaimana kalau untuk keluar. Nah, ini sedangkan kepergian seorang wanita saja ke masjid, dia harus meminta izin. Apalagi ke tempat-tempat yang lain. Nah, keluarnya tidak boleh menyebabkan fitnah. Nah, dengan mutazahinah menggunakan perhiasan, lalu campakan perhiasan tersebut ataukah membunyikan perhiasan yang ada yang dia pakai walaupun tersembunyi ya. misalnya kalau dia memakai gelang dari gelang kaki lalu dia berusaha dia sengaja untuk membunyikannya maka yang demikian tidak diperbolehkan nah tidak diperbolehkan untuk memakai parfum di saat keluar karena ini semua perkara yang melanggar syariat waqala Imam muslim berkata imam muslim rahimahullah Hadathana Ibnu Abi Umar Telah memberitakan kepada kami Ibnu Abi Umar Ola Hadathana Sufyan Beliau berkata Telah mengabarkan memberitakan kepada kami Sufyan An Yazid Ibn Kaisan Dari Yazid bin Kaisan An Abi Hazim Dari Abu Hazim An Abi Huraira Taqala Dari Abu Huraira beliau berkata Kuntu indan Nabi Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam pernah berada di dekat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa adahu rajulun maka datanglah kepadanya seorang lelaki fa akhbarahu la laki ini mengabarkan kepada beliau annahu tazawwaja imraatan bahwa beliau telah menikahi seorang wanita min al anshari dari wanita ansar Fa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam maka berkatalah kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah berkata kepada laki-laki ini anazarta ilaiha apakah engkau telah melihat kepada wanita tersebut apakah kamu sudah nabar qala oh, la kata laki-laki ini belum tidak qala oh, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dhhab Bendur ilaiha, pergilah kamu dan hendaklah kamu menabur dia. Tainna fi a'yunil ansor shay'an, maka sesungguhnya pada mata-mata wanita-wanita ansor itu ada sesuatu. Maka di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencariatkan kepada kita sebelum kita menikah dianjurkan bagi kita untuk melakukan nabar. Setelah kita anda melakukan khidbah, dianjurkan bagi kita untuk mengetahui siapa calon kita tersebut dan siapa pasangan kita itu. Wajib Hudalah Timinal Hadith dan sisi pendalian dari hadith yang diraikan oleh lima Muslim ini adalah bahawa wanita ini laulantakun mutahajibatan. Sekiranya wanita ini tidak berhijab, maksudnya sekiranya wanita ini tidak menutup wajahnya, ya. Lama saja ia dah bayi haliamu. Tentunya laki-laki ini tidak akan membutuhkan untuk diperintah oleh Rasulullah berangkat kepada wanita tersebut untuk dilihat wala nawa ilayah itu karja. Tentunya laki-laki ini kalau memang wanita ini tidak berhijab, tidak menutup wajahnya, maka sudah lama laki-laki ini melihat pada wanita tersebut apabila wanita ini keluar. Nah, tidak perlu kemudian Rasulullah mengatakan, apakah engkau sudah melihat kepadanya? Jadi tidak ada keistimewaan yang lain. Apalagi, kalau sampai kemudian, terjadi hubungan diantara mereka. Oleh karena itu, yang diistilahkan oleh orang-orang sekarang ini setelah pacaran, sama sekali tidak dikenal dalam Islam. Ya, Perkenalan terlebih dahulu, berangkat ke rumahnya, lalu kemudian melakukan hubungan yang lebih intim lagi, yang demikian diharamkan. Sebab, yang diperbolehkan, di dalam syariat sebelum terjadi akad nikah, Antara seorang laki dengan wanita Hanya nabar saja Fahas Hanya melakukan nabar Melihat kepada calon Yang akan dinikahinya tersebut Falwajibu alal mar'ati huwa tasattur Maka wajib atas seorang wanita adalah At-tasatturu Menutup aurat Ini kita sudah jelaskan pada waktu yang lalu Pada ayatul hijab yang diturunkan oleh Allah SWT Yang tersebut dalam surah Al-Ahzab bahawa yang dimaksud dengan Al-Jilbab adalah pakaian yang diturunkan dari atas kepala sampai ke bawah dan tidak ada yang nampak kecuali yang tidak mampu bagi mereka untuk mereka sembunyikan nah, yang disebutkan oleh bin Abbas yaitu hanya kalau memungkinkan dia menampakkan uh, satu matanya maka dia Enam eh, nah, kalau memungkinkan untuk dia sembunyikan semuanya dia sembunyikan semuanya dan yang demikian itu lebih lebih selamat و رب ما عز و ربها عز و جل. Dan Allah subhanahu wa taala, a'lam بِمصالحها. Itu lebih mengetahui kemaslahatan seorang wanita. Waktu farodah aleihal hijab. Dan Allah subhanahu wa taala telah mewajibkan atas mereka itu hijab. Allah lebih tahu, bahwa wanita itu lebih pantas untuk berhijab, sebab Allah subhanahu wa taala mengetahui apa yang Allah subhanahu wa taala lebih memberikan kemaslahatan kepada para wanita. Wafidalika dan diantara hikmah dan kemaslahatan tersebut sia laki, yaitu akan memelihara engkau wahai wanita, anil mafasi diwascurur dari kerusakan kerusakan dan kejahatan kejahatan. Kalian akan terpelihara ketika kalian menutupi aurat-aurat kalian, orang-orang akan segan, mereka tidak akan mengganggu kalian dan mereka akan berusaha menjauhi kalian. Disebabkan karena kita adalah orang yang afifah, berusaha untuk memelihara diri, memelihara kehormatan kita, wafiyi airon dan juga hikmah dari berhijab ifatun leki ini akan menjadikan kalian sebagai seorang yang ibah, seorang yang suci. Fa innal afifata tata maiya anil mar adil Karena seorang wanita yang suci itu mempunyai keistimewaan dengan berhijab. Perbedaan dari wanita yang fasik, oleh karena itu bisa kita bedakan mana wanita yang rusak, mana wanita yang yang kerjanya pelacur, enam eh, mana wanita yang mereka itu kerjanya gelandangan di jalan-jalan untuk mencari uh, apa, untuk mencari tikus-tikus jalan, enam dan wanita yang mutahajibah, wanita yang senantiasa menjaga dirinya yaitu dengan berhijab. Jadi ini merupakan perintah Allah Subhanahu. Wa Allah subhanahu wa ta'ala yang telah merintahkan demikian pula ini syariat yang telah dijadikan sebagai syariat yang wajibah ala al-mar'a kullihat atas seluruh para wanita muslimah mereka wajib untuk menaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala tersebut walakad arafa adawal islam dan sungguh para musuh-musuh islam mereka telah mengetahui anna khurujal mar'ati mutabarrijatan Bahwa keluarnya seorang wanita dalam keadaan bertabar ruj, babun min abwa bishari wal fasad, ini merupakan satu pintu dari pintu-pintu kejahatan dan kerusakan. Wa an nabi fasadiha yaf sudul dan dengan kerusakan wanita maka akan rusaklah masyarakat. Famin ajilihada maka dengan perkara inilah hum harisuna ala antakla al maratu jilbabaha wahayaha maka mereka berusaha mungkin untuk melepaskan jilbab-jilbab para wanita dan kemaluan para wanita ya rasa malu para wanita hayat, yaitu rasa malu para wanita wahatta minal muslimin bahkan yang sangat kita menyedihkan dari kalangan kaum muslimin man yastankiru hijabal marati ada orang-orang dari kalangan kaum muslimin yang berusaha untuk mengingkari Hijab seorang wanita. Apabila seorang wanita berhijab, berjilbab, wayarohanna hutasemmat. Adapun mereka ini dari kalangan kaum Muslimin, mereka mengatakan, oh ini membuat para wanita itu tercekik, kata mereka. Sulit untuk bernafas, ya. Ini mengucilkan para wanita. Ini lebih membuat para wanita tidak bisa berbuat sebebas-bebasnya, tidak ber berbuat leluasa. Subhanallah. Waminha ulah dan diantara orang-orang yang busuk perkataannya ini Al Ghazaliy Muhammadun Abdalil, yaitu Muhammad Al Ghazali, salah seorang tokoh al alihwan Muslimin yang kalau tidak salah dia sudah tewas di Mesir. Abdalil orang yang tersesat ini walay sat hadi biawal syato dan ini bukan dari awal kemungkaran kemungkarannya. Wa tambur injirafatih min kitab dan hendaklah kalau kamu melihat kepada kitab kalau kamu hendak melihat kesesatan kesatannya boleh antum lihat ke dalam kitab Hiwarun Hadiun ma'al Ghazali percakapan yang uh, dingin atau percakapan yang uh, hadi bersama Al Ghazali yang dikarang oleh Salman Fahad Al Auda adapun Salman bin Fahad Al Auda yang telah menulis kitab ini kita bersyukur Karena beliau telah membantah Al-Ghazali di dalam kitab ini Akan tetapi Salman bin Fadal Auda sendiri Mempunyai kesesatan-kesesatan Dan penyimpangan-penyimpangan Apalagi atau khususnya dalam Permasalahan manhaj Dan muamalah terhadap Al-Hukam Allahul Musta'an Maka jangan kemudian kita melihat Dan memandang kepada perkataannya Orang-orang yang menjengkelkan Wahila manjushkaru bil hijabi, wahalihi dan jangan kita pandang orang-orang yang selalu mencelah hijab dan orang-orang yang selalu melakukannya. Fa'inna sukhriya tabidini wahalihi sya'nul mulhidin, sya'nul mulhidin. Karena sesungguhnya as sukhriya mencelah agama ini dan orang-orang yang selalu mengerjakan agama melaksanakan apa yang terdapat dalam agama ini perbuatannya orang-orang mulhid orang-orang yang selalu membenci agama Islam, orang-orang yang selalu mengingkari agama. Kama qala ta'ala sebagaimana yang firmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah At-Taubah ayat 65 sampai 66. Allah berfirman wala insa'altahum apabila engkau bertanya kepada mereka la yaqulunna inna ma kunna na'udzu maka mereka akan mengatakan sesungguhnya kami hanya bermain-main saja. Tahu saja ini. Wanalah tentang adanya ucapan beberapa orang munafikin yang mereka Sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan kami belum pernah mengetahui ada orang yang lebih kuat makannya dan yang paling besar perutnya dan yang paling takut bertemu dengan musuh. daripada Rasulullah tentang berita ini, turunlah ayat ini bahawa Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkafirkan mereka lalu, orang ini yang berusaha meminta udur dia mengatakan, saya minta. bandi itu untuk mengangkat jenabah. Nah. Walajabu mimman tasdahi min rupsil hijab fa faakululah. Lalu kata beliau, dan yang sangat mengherankan, mimman tasdahi min rupsil hijab dari para wanita yang malu untuk memakai hijab. Ya. Ada perasaan malu dari mereka. Fa Faakululah maka saya mengatakan kepada para wanita yang malu atas tahina minal khalqih. Wala tasthahinu min Rabbi. Apakah kamu malu dari makhluk dan kamu tidak malu dari Allah Subhanahu wa taala? Wa huwa Sedangkan Allah yang menciptakan kamu, Allah yang telah memberikan rezeki kepadamu. Fatarfudrina amra khaliqika min ajli alhaya' min an-nas. Kalau engkau menolak perintah Allah Subhanahu wa taala hanya disebabkan karena perasaan malu dari manusia. Kata mereka malu kalau saya berhijab orang akan memperhatikan. Malu nanti orang akan menuduh macam-macam. Allahul musta'an. Al. Kenapa kita mesti malu? Padahal ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan perasaan malu ini kemudian menyebabkan tidak meninggalkan suatu ibadah, suatu amalan ibadah, suatu perintah Allah Subhanahu wa taala, ini bukan malu yang terpuji. Ya. Dan ini bukan malu yang disyariatkan. Memang betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-haya'u min al-iman." Malu itu termasuk daripada keimanan. Bahkan pernah dalam yang dengarkan oleh Bukhari dari hadits Abdullah bin Umar ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melewati salah seorang Ansar yang menasihati saudaranya agar jangan berbuat malu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Dahulu final saya menerima. Biarkan dia malu, karena memang sifat malu itu termasuk dari keimanan. Akan tetapi dengan perasaan malu ini kemudian seorang meninggalkan syariat." Ini bukan malu. Ini justru akan menyebabkan seorang itu melakukan perbuatan dosa. Tidak ada dalam perkara kewajiban. Eh, dalam perkara syariat Kenapa kita mesti malu? Menuntut ilmu. Nah, kenapa kita mesti malu? Kita harus menghilangkan perasaan malu ini dalam mengerjakan syariat Allah Subhanahu Wataala. Malu dalam mengerjakan syariat Allah ini tersilap. Madhum. Oleh karena itu Alimah Mujahid mengatakan. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang pemalu dan orang yang sombong. Nah, kerana pemalu, malu untuk hadir di majlis talim, akhirnya tidak pernah hadir. karena malu, sombong, mau hadir di majlis talim, karena kesombongannya kenapa dia harus hadir, dia juga punya ilmu. Nah, kata kesombongannya ini menjadikan dia... Juga tidak ikut di dalam majelis taklim, akhirnya tidak menuntut ilmu sama sekali. Allahul Musta'in. Alatas tahi antuhhirizinata kili rijalil ajanib. Apakah engkau tidak malu, hai para wanita, menampakan perhiasanmu di hadapan laki-laki yang ajaib yang bukan makhluk? Watas tahi minan nasi idar tadeil hijab syari dan kamu malu dari manusia apabila engkau memakai hijab yang telah disyariatkan lati yakunu mawqifuka hakadha min alhijab Allahu a'lamu bihal imaniha maka yang demikian ini pendirian engkau wahai seorang wanita dari berhijab yang telah diperintahkan Allah Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang keadaan imannya fa inallaha yaqul kana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah al alahzab ayat 36 wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin jika apa Allah dan rasul-Nya perintah, ayakanlah mereka pilihan dari urusan mereka. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu urusan, maka dia mempunyai pilihan yang lain dari pilihan Allah dan Rasulnya itu. Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya, maka sungguh yang Barang siapa yang bermaksiat menyelisih Allah Sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Wa dan Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 65. Fala wa la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainhum. Sesungguhnya mereka tidak akan beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim sampai mereka menjadikan Rasulullah sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan. Malayah jidu fi amfu sih harojan lima Kemudian mereka tidak mendapatkan di dalam diri diri mereka perasaan sempit dari apa yang telah Engkau jadikan sebagai hukum. Wajusan limutas limat dan mereka berserah diri terhadap hukum tersebut dengan penyerahan yang sebenar-benarnya. Maka dua ayat Allah Subhanahu Wataala ini dan banyak lagi ayat yang terdapat di dalam Al-Quran menjelaskan tentang haramnya kita mukhalafah Menyelisih apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bahwa itu adalah perintah Itu adalah perintah Allah Ataupun Rasulnya Tidak diperbolehkan bagi seorang pun untuk muhalafah Wabatun Nisa Sebagian para wanita Yartadina shijab syari Mereka memakai hijab yang disyariatkan Walhamdulillah Kita bersyukur dalam permasalahan ini Lakinlah hunna akan tetapi mereka ini Aflahahunna Allah. Semoga Allah memperbaiki mereka. Ya tasahhalna, mereka terlalu memudah mudahkan Ya. Dalam permasalahan apa ini mereka mudah-mudahkan? Fayakshifna wujuhun. Mereka membuka wajah-wajah mereka. Jika mereka jitra di jalan, apabila mereka tidak mendapatkan ada laki-laki di satu jalanan Ini eh, kadang sebagian para wanita-wanita Yaman, ya, kalau lewat di satu tempat atau satu lorong mereka buka, karena mengetahui tidak ada laki-laki mereka buka. Nah, ini kan terkadang mungkin secara tiba-tiba akan datang seorang laki, misalnya, yang lewat dari setorong dari hadapan mereka, sehingga tidak mungkin dia langsung mampu untuk dia langsung menutupnya. Tentunya akan ada waktu sehingga sempat mungkin bagi laki-laki ini akan akan melihat ke wajahnya secara tiba-tiba sehingga ini pun bisa membuat membuat fitnah. Nah, kata beliau. Sebagian mereka ini terlalu memudah-mudahkan. Mereka membuka wajah-wajahnya kalau mereka tidak mendapatkan laki-laki di satu jalan. Ma'is daro ainari maka apabila mereka telah melihat laki-laki lewat, yugotina wujuhahuna. Baru mereka tutup wajah-wajah mereka. Wahada la yasrohu dan ini bukan perbuatan yang baik. Harub bama anna kilat yugotina wujuhahki illa wakatrah. Boleh saja engkau wahai wanita, kamu belum menutup wajah. Laki-laki ini sudah melihat kamu sehingga kamu yang bikin dosa. Laki-laki juga ini terfitnah akhirnya. Ya, terfitnah disebabkan karena melihat wajah dari seorang wanita. Allahumma staghfirullah. Maka bertakwalah kamu kepada Allah wahai para wanita. Wasuni al baki anir rijal dan hendalang kau memelihara kehormatanmu dari para lelaki. Wasat dari dan tutuplah auratmu. Waktu jan min adiyatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan termasuk dari doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau ucapkan, Fisrobahhi walmasa baik di waktu pagi maupun di waktu petang, Allah mesture aurati wa amin rawati. Ya Allah tutuplah auratku, Ya Allah tutuplah aibku, wa amin rawati dan berikanlah keamanan kepadaku dari apa yang aku khawatirkan.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 Ikhwani wa akhwati syedin a'zakumullah Kita telah menjelaskan Bahawa A'da'ul islam Musuh-musuh islam Mereka akan selalu berupaya untuk memalingkan kaum muslimin Dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala Mulai dari permasalahan-permasalahan yang kecil Sampai kepada permasalahan yang paling besar, yaitu dalam permasalahan aqidah, permasalahan aqidah, permasalahan tauhid, mereka berupaya untuk memalingkan kaum muslimin agar mereka keluar dari agama mereka. Maka inilah yang selalu disebutkan oleh Allah Subhanahu Wataala, yang semestinya kita selalu jadikan sebagai perhatian. Iaitu firman Allah subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, "Walan terbaikkan kaum Yahudi dan Nasara, hatta tetapi amillah. Tidak ada rida. Tidak ada engkau orang-orang Yahudi dan Nasara sampai engkau mengikuti agama mereka, sampai engkau mengikuti langkah-langkah mereka. Dan ini pula lah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis yang diratkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dan imam yang lainnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tattabi'un sananan man kana qablakum jibran li jibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakalu juhran dab lan dakaltumuhu kalian pasti akan mengikuti langkah-langkah orang-orang sebelum kalian Sejengkal demi sejengkal Sehasta demi sehasta Sampai kalau mereka orang-orang kafir Itu masuk ke dalam lubang biawak Maka kalian pun akan mengikuti mereka Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah Al-Yahudu wa Nasara Apakah mereka Yahudi dan Nasara? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa lagi kalau bukan mereka. Dari kalangan ahlul kitab. Di dalam ruat yang lain para sahabat bertanya, "Apa Risun wa Rum? Apakah mereka itu bangsa Faris dan bangsa Rum?" Lalu para sahabat para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Naam. Mereka adalah orang-orang Faris dan Arrum." Yaitu ibarat dari orang-orang a'ajin, Orang-orang selain daripada Amin. Yang mana kaum muslimin ini akan mengikuti langkah-langkah jahiliyah? Wallahu ista'an. Kita telah mendengarkan tadi beberapa bentuk pengingkaran dari orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat penyakit yang mereka berusaha untuk memalingkan kaum muslimin dan muslimat dari agama Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang mereka lakukan, yaitu melakukan sukhria, mengolok-olok, mengajek kaum Muslimat, apabila mereka hendak melaksanakan perintah Allah, yaitu berhijab di hadapan orang-orang yang bukan mahram mereka. Kemudian berkata Ummah Abdullah, hafidzah Allah Taala, wamil al-nasim yaqool, di antara manusia ada lagi mereka yang mengatakan. Kemudian hijab, sesungguhnya hijab berjilbab, khafun. Perbuatan ini dikhususkan bi-azwajin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa khusus untuk istri-istri Nabi saja, Sallallahu Alaihi Wasallam. Lain Allah Ya Qul, karena Allah Subhanahu Wa berfirman di dalam surah Al Azab ayat 32. Ya nisa'an nabi Wahai Istri-istri nabi Lastunna ka ahadin minan nisa' Kalian bukanlah seti Seseorang dari kalangan wanita yang lain Ini taqaitunna Apabila kalian bertakwa kepada Allah Fala taqda'na bilqauli Maka janganlah kalian menundukkan perkataan Al-khudur Itu artinya tunduk merendahkan suara ya istilahnya dia kalau di depan orang yang bukan mahrumnya mereka ber manis-manis dalam berbicara dia sengaja member lembut suaranya agar kemudian orang tersebut tertarik kepada wanita ini oleh karena itu Rasulullah Alaihi Wasallam diperintahkan untuk mengatakan kepada istri-istri mereka wahai istri-istri Nabi kalian itu bukan seperti dari wanita yang lain. Ini tak kalau kalian bertakwa kepada Allah, "Fala takhda'na bil qawl." Jangan kalian menundukkan perkataan kalian, yaitu merendahkan ya, istilahnya orang apa? Jabe-jabe. Ya, insun aja menghaluskan supaya orang itu tertarik. Ini tidak diperbolehkan. Bedakan antara al-khudu' dengan al lin. Halus, ya. Berbicara halus Kalau halus di dalam berbicara ini dituntut Nah Ini dituntut, boleh Bahkan ini yang dianjurkan Kalau seorang berbicara, hendaklah berbicara dengan Secara halus Artinya secara halus yaitu secara Yang ma'ruf Jangan sampai membentak orang ya, Ataukah berbicara dengan cara yang Tidak sopan tidak. Tapi ketika berbicara Pembicaranya itu dengan cara yang halus artinya Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dia dalam keadaan seperti itu Dia berbicara sewajarnya Dia berbicara Sewajarnya, jangan juga Melakukan tahlid di dalam suara Terlalu mengkasarkan suaranya Yang demikian ini tentunya tidak Diperbolehkan Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Walau kun tafadhan Walidhal qalbilan faddu min hawlik Maka ikhwani wa Ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman Asadi rahimahullah di dalam kitabnya Tafsir Al-Karim Ar-Rahman ketika beliau mengatakan apa menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala fala takhda'na bil qawli yaitu janganlah engkau menundukkan perkataan kamu maka di sini yang terlarang tidak boleh tapi alin Al harus di dalam berbicara ini dituntut nah fa ya ma allazi fi qalbihi marad kalau engkau merendahkan dan melambutkan suara kamu Maka akan tomaklah Akan rakuslah Orang-orang yang di dalam hatinya itu ada penyakit Dan hendalah engkau berkata dengan perkataan yang ma'ruf Perkataan yang baik Nah inilah yang dimaksud dengan perkataan yang halus Nah Ini syubhat. Sebagian mereka berpendapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala kata mereka hijab khusus untuk istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kata mereka selain daripada istri istri Rasulullah tidak diperintahkan bagi masyarakat untuk berhijab. Lalu di sini beliau jawab. Al jawab jawabannya adalah, an nisa al ummi tabaun li nisa nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa istri istri atau bahawa para wanita umat ini mengikuti istri-istri Nabi, Shallallahu Alaihi Wasallam, ilma khusus wudh dalil kecuali apa yang dikhususkan oleh dalil. Jadi asalnya perintah untuk istri Rasulullah adalah perintah untuk seluruhnya. Perintah untuk wanita-wanita yang ada di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seorang pun dari kalangan komunismin yang mengatakan bahawa selain istri Nabi, itu tidak butuh mereka itu untuk disucikan hati-hati mereka dan disucikan hati-hati para lelaki mereka dari keraguan. Tentunya tidak seorang pun mengatakan yang seperti ini. Nah, karena Allah ini, karena sebab inilah Ikhwan Fidina Azakumullah menyebabkan hukum ini secara umum. Yaitu untuk mensucikan, memelihara dari Fitnah, sehingga apapun yang terjadi dalam rangka untuk muliara fitnah maka ini bisa dipraktekkan pada setiap zaman dan ini sama sekali tidak terkhusus kepada istri-istri Nabi -istri saw. Waqtakar rafil usul dan sungguh telah ditetapkan di dalam ilmu usul an-nal ilah bahwa ilah ya tentang masalah ilah ini ilah Allah itu suatu Apa Suatu perkara yang menyebabkan Syariat ini memberikan suatu hukum Disebabkan karena Allah ini ya? Dan terkadang Suatu perkara Yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran ataukah di dalam sunnah Suatu permasalahan ini Akhirnya dijadikan hukum sama Dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah Saya berikan permisalan Contohnya dalam permasalahan mengeluarkan zakat, ya itu yang di zaman rasulullah saw biasanya para sahabat ketika mereka mengeluarkan zakat apa yang mereka keluarkan kurma, kemudian gandum, kemudian kismis dan apa susu yang dipadatkan, nah ini yang biasa mereka keluarkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La. Apakah keempat jenis ini yang wajib kita keluarkan dan tidak boleh yang lainnya? Enggak. Ternyata tidak. Kenapa demikian? Karena yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat mengeluarkan empat jenis ini karena empat jenis ini yang ada di zaman Rasulullah merupakan makanan pokok mereka yang menjadi kebutuhan mereka sehari-hari nah, maka apapun dari satu benda yang menjadi makanan pokok di suatu negara, maka itu bisa dijadikan sebagai sesuatu untuk dikeluarkan sebagai zakat. contohnya misalnya di tempat kita ini apa, arus seperti beras nah, tidak ada naus dalam Al-Quran dan Sunnah yang disebutkan di dalam hadis hanya jenis sedangkan beras sama sekali tidak disebutkan di dalam hadis rasulullah saw. Nah kenapa kita mengatakan bahwa kaum muslimin yang ada di Indonesia ini mereka wajib untuk mengeluarkan beras kenapa? Karena mempunyai sebab pengeluaran zakat yang sama yaitu apa? Sama-sama apa? Makanan pokok. Ah karena mempunyai sebab yang sama maka inilah yang disebut dengan Illa Illa itu Yang ini sama sebabnya Fahaminya? Nah Kenapa Allah SWT wajibkan kita Untuk Melakukan sholat kosor ketika kita dalam perjalanan Apa ilahnya? Siapa yang tahu? Ketika kita melakukan sabar perjalanan Allah mewajibkan kita untuk Mengkosor Sholat kalau solat empat rakaat menjadi dua rakaat solat duh eh, enak. Kenapa? Apa ilahnya? Siapa yang tahu? Apa ilahnya? Apa ilahnya? Hah? Apa? Apa? Kepentingan? Ah? Berarti kalau sahaja tidak punya kepentingan? Hah? kalau sahabat seorang melakukan perjalanan dan tidak punya kepentingan berarti harus disempurnakan dong karena ilahnya hilang ilah tahu artinya kan bolehlah kita bahasakan sebab kenapa Allah mewajibkan pada kita untuk mengkosor salat, memediakan salat? Hmm? apa ilahnya? capek berarti kalau orang sabar, tidak capek harus disempurnakan iya ilahnya adalah melakukan perjalanan ilahnya, sabar itu sendiri karena sebab sabar, maka mereka diberikan keringanan untuk mengurangi sholat ada orang mengatakan, ilahnya masyarakat bukan, itu hikmah Allah subhanahu wa ta'ala ya, menghendaki bagi mereka itu keringanan nah karena biasanya orang yang melakukan sabar itu mereka merasakan capek, mereka merasakan letih, merasakan lelah. Tapi kita selamanya orang yang dapat sabar demikian. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, telah mewajibkan pada kita untuk mengkosong solat karena apa? Ilah tu sahabat. Itu namanya ilah. Nah, demikian pula dalam ayat ini. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan para wanita sahabat untuk berijab dalam rangka apa? Apa ilahnya? Untuk mensucikan hati-hati mereka baik dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan wanita. Nah, dan illah ini secara umum bisa dan seterusnya. Kalau para sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka dalam rangka untuk mensucikan hati-hati mereka, maka kita orang-orang yang terbelakang ini lebih utama untuk mendapatkan illah tersebut. Nah, waqad dan telah ditetapkan di dalam ilmu usul annal illata tu anmi ma'lulaha bahwa satu illah satu sebab itu terkadang mengumumkan apa yang disebutkan di dalam illah tersebut wa ilaihi asyara fi maraqis dan inilah yang diisyaratkan di dalam kitab maraqis suud maraqis suud itu merupakan satu kitab kitab kecil maraqis suud yang di dalamnya berisi syair-syair usul fikih Ya, di dalamnya berisi syair-syair usul fikih yang dikarang oleh salah seorang yang bermadhab Imam Malik, Bermadhab Maliki. Bi qoulihi, dia berkata di dalam kitab tersebut, wa qad tukhassis wa qad ta'mumu li akhiraha la tahrumu. Dan terkadang illah ini bisa mengkhususkan dan bisa pula mengumumkan terhadap asal illah yang disebutkan di dalam sanas, akan tetapi tidak mengharamkan illah tersebut. Naam. Wakola dan kemudian beliau berkata, yani Syeikh Ashin Quito rahimahullah. Wabimaga karena dan dengan apa yang telah kita sebutkan, taklumu annafihad hil ayat il kelima. Engkau mengetahui bahawa di dalam ayat Allah subhanahuwataala yang mulia ini, al dalil al wadzha'ah, ala anna wujub hijab hubun amun fi jamin misa. Ini merupakan dalil yang sangat jelas bahwa wajibnya berhijab ini merupakan hukum yang umum terhadap seluruh para wanita la khasun bi azwajihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak hanya khusus terhadap istri-istri nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa in kana asrul lafdhi khasan bihin walaupun asal daripada lafaz ini khusus terhadap para wanita karena umum ilatihi dalil ala umum alhukm fihi Namun illahnya keumuman sebabnya kenapa mereka diperintahkan merupakan dalil atas keumuman hukum tersebut yaitu apa illahnya untuk mensucikan hati-hati mereka wa bihi ta'ala maka berdasarkan ini engkau pun mengetahui anna hukma ayatil hijab amun 'umumi illatihi bahwa hukum ayat hijab itu umum berdasarkan keumuman illahnya Wahai jika hukum hadis ini aman bidaalah al-qur'ina, apabila hukum ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini umum berdasarkan penunjukan yang sangat kuat yang terdapat di dalam al-Quran tersebut. Kalim, maka ketahuilah an-nahijah bawa jibun quran Allah jamain bisa maka berdasarkan inilah bahwa berhijab menggunakan jilbab menutup dari atas kepada mereka sampai ke bawah kaki mereka dengan menutup wajah wajah mereka ini hukumnya wajib berdasarkan penunjukan Al Qur'an terhadap seluruh para wanita. Nah, inta sampai di sini perkataan Ashyikh Ashin Qutti, rahimahullah taala. Wa ghairatul rojul fi hada zaman lalu beliau mengatakan kecemburuan seorang laki-laki pada zaman kita sekarang ini kadintazaat sungguh telah hilang. Ya? Hilang kecemburuan mereka. Mereka terkadang ketika melihat lagi apa para wanita mereka jalan dengan telanjang sambil membuka aurat mereka kita tidak punya kecemburuan, tidak punya kemarahan terhadap apa yang apa yang mereka lakukan. Illa man rahima rabbi kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ikhwanin fi din a'azakumullah Apabila seorang lelaki sudah dihingga penyakit penyakit syahwat, sudah dinodai dengan berbagai macam kemaksiatan, melihat seorang wanita keluar dalam keadaan membuka aurat, mereka senang, ya? Mereka bahkan bertepuk tangan, mereka bahkan berusaha dan berupaya menjadikan para wanita semuanya dalam keadaan seperti itu. Dan anehnya ini justru kebanyakan dari kalangan kaum Muslimin yang sudah tercampur dengan pemikiran-pemikiran kafir. Barat. Mereka senang kalau seorang wanita itu justru mereka tidak berhijab Tidak berjilbab Dan ketika melihat seorang wanita yang berhijab Mereka berupaya untuk menjauhkan wanita itu dari hijab Dengan melarangnya lah Dengan berbagai macam larangan Ataukah berupaya menghasut keluarga dan seterusnya Dalam rangka untuk menghancurkan agama seorang wanita muslimah Wallahun musta'an Walihada dan oleh karena itu, disebabkan karena para lelaki sudah banyak yang berubah fitrah mereka. Huwayat rukuhat. Lelaki ini meninggalkan wanita itu. Takhruju mutabarrija dan keluar dalam keadaan mutabarrija. Membuka auratnya. itu berrijali fil madari siwa fil aswaq. Lalu kemudian mereka membiarkan ikhtilaf. Percampur bauran. Dengan lelaki-lelaki di sekolah-sekolah. pasar-pasar, wafiqahiriha dan di tempat-tempat yang lainnya. Allahumma stahn. Wa inna masalahat tabarru juleisabilhayyan. Allah. Berkata Al Iba'ah Muslim di dalam sahihnya Hadzatani Zuhair ibn Har telah memberitakan kepadaku Zuhair bin Har oleh Hadzatana Jarir telah mengabarkan kepada kami Jarir suhail an abih an abi hurairah radhiyallahu anhu qala dari suhail dari ayahnya dari abu hurairah semoga Allah meridainya beliau berkata qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam min ahli an-nar lam ada dua golongan dari penduduk neraka saya belum pernah melihatnya Qawmun ma'ahum siyatun ka'aznabil bakar Yadribu nabihan nas Golongan yang pertama yaitu satu kaum Yang mereka membawa cambuk-cambuk Seperti ekor-ekor sapi Mereka gunakan untuk memukul manusia Dan golongan yang kedua kata Rasulullah Wa nisa'un ka siyatun ariyatun mumilatun ma'ilat Dan para wanita Yang mereka berpakaian dan mereka pada hakikatnya telanjang Ini dijelaskan oleh para ulama Mereka berpakaian tapi tidak sesuai Pakaiannya itu dengan syarat-syarat Yang disyariatkan Ataukah mereka menutup sebagian aurat Dan membuka sebagian aurat ma'ilat Dan mereka berjalan Sambil melenggak-lenggokkan tubuh-tubuh mereka Ru'usuhunneka asnimatil buktil ma'ilah Kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk konta yang miring. Layat hulnal jannah tawalaijid narihaa. Mereka ini tidaklah masuk ke dalam syurga dan mereka tidaklah akan mendapatkan baunya. Wa in narihaa la yujadumin masih ratikada wa kada. Dan sesungguhnya bau syurga itu sesungguhnya bisa didapatkan dari jarak sekian dan sekian. Jadi dari jarak jauh kita sudah mampu untuk mencium. Adapun dua golongan ini disebabkan karena pelanggaran yang telah mereka lakukan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala mereka tidak mendapatkan baunya wallahu musta'ad baunya saya tidak mereka dapatkan apalagi untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala dan hadis ini min dalailun nubuwwah hadis ini merupakan dalailun nubuwwah salah satu uh, tanda yang menunjukkan akan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Waqadu waqa'ama akbarahubihin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh telah terjadi apa yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak sekarang ini para wanita yang mereka keluar padahal mereka Muslimah mengaku sebagai seorang Muslimah keluar dalam keadaan tidak menutup aurat-aurat mereka. Wallahu meluastaan. Ada yang menutup aurat tapi yang sebagian disingkat. Ada yang menutup auranya akan tapi justru menampakkan tubuhnya. Ini semuanya mukhalafah menyelisihi menentang apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. وَإِذَا الْتَزَمَةِ الْمَرْأَةُ بِوَاجِبِهَا hijab, الْحِجَابِ وَخَرَجَدْ Apabila seorang wanita sudah komitmen terhadap kewajibannya yaitu dengan berhijab lalu kemudian dia keluar fa'al arrijali ayghuddu absarahum maka wajib atas para lelaki juga untuk menundukkan pandangan-pandangan mereka Ketika seorang wanita sudah keluar dengan bersijat, bukan berarti ketika seorang wanita keluar boleh kita untuk menatap mereka, karena mereka sudah menutup aurat, tidak. Tetap kita tinggalkan, kita berusaha untuk menun, menundukkan pandangan-pandangan kita. Fakhirah khatat al rodlaha al ahlul wahyatusy. Karena sesungguhnya terkadang Wanita ini mungkin akan berubah-ubah keadaannya dalam keadaan dia berjalan. Mungkin pakaian diterpa angin sehingga mungkin akan kelihatan sebagian dari auratnya tersebut. Maka kalau seorang lelaki dari awal dia telah menundukkan pandangannya mungkin dia akan terjaga dari fitnah. Sebab terkadang mungkin angin yang datang meniup ataukah mungkin apa tersingkap dengan suatu sebab Pakeannya sehingga kelihatan sebagian dari auratnya maka hendaklah para lelaki itu untuk menundukkan pandangan-pandangan mereka. Faruba matafirihun maka mungkin saja akan datang angin. Batarfau shay'an min hijabihah maka akan mengangkat sesuatu dari hijabnya. Wanahwadali kamil asbat dan dengan sebab-sebab yang lain al-lati rubba mataq min zina til mara yang mungkin saja akan apa meningkat sesuatu dari perhiasan seorang wanita tersebut jadi ini dalam rangka untuk menyelamatkan hati kaum mukminin dan mukminat secara keseluruhan wajib atas mukminah untuk menutup auratnya dan setelah mereka menutup auratnya wajib atas para lelaki untuk menundukkan pandangan pandangan mereka untuk menyelamatkan hati hati mereka secara keseluruhan. Wallahu azza wajalla yaqoolu dan Allah subhanahu wa taala bersermon. Kullul Mu'minin yaqdu min abusarilim, waihafzu furujahum. Zalik askalahum. Katakanlah kepada orang-orang Mu'minin agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka, waihafzu furujahum, dan hendaklah mereka menjaga kemaluan mereka. Ini pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan. Kalau di dalam Al-Qur'an disebutkan nafat menjaga furuj, menjaga kebaluan, maksudnya menghindarkan diri dari perbuatan perbuatan zina. Dari <tell> ka'zkaalahum yang demikian ini lebih suci bagi mereka. Kita habiskan ini, kuanfidin. Namp, kemudian kita uh, selesai. Warubat atau rutin dan mungkin saja dengan satu kali pandangan. Ya, mungkin kita suatu saat dalam keadaan tidak sengaja memandang seorang wanita Dengan satu kali pandangan ini Yassirul qalbu min ajliha muftatinat Maka hati itu disebabkan karena satu kali pandangan Akhirnya terfitnah Fa inna kulubal ibadibayna isba'ini min asabi ar-rahman Karena sesungguhnya hati-hati hamba-hamba ini Itu berada di antara dua Jari dari jari-jari Allah subhanahu wa ta'ala yasha. Allah subhanahu wa ta'ala Membulak balaikan hati-hati hamba tersebut Terserah Allah subhanahu wa ta'ala Yang kehendaki Apabila Allah hendak menyesatkan kita Kita akan tersesat Oleh karena itu kita selalu minta kepada Allah Ya mukallibal kulu Kalbi ala duni ala Wahai Allah Yang membulak balaikan hati Kokohkan hati kita yang diatas Agamamu ya Allah Kan hati kami ini kepada ketaatan kepada Masya Allah. Wal qalbul mastun, la tahsul rahat lahuh. Bal yakunu masgulan. Hati yang terfitnah itu tidak akan merasa tenang. Ya, selalu akan merasa tidak enak. La roh, tasul lah tasul Dia tidak akan merasakan kesenangan. Bal yakunu masgulan. Bahkan selalu disibukkan. Wafilakin. Ya, selalu dalam keadaan gelisah li'annahu yuridu umniyatihi karena dia menginginkan apa apa yang diinginkannya angan-angannya fannadharu ilan nisa'il ajnabiyat wal aksi min abwa bil fasad maka apabila seorang lelaki melihat kepada para wanita yang bukan mahrumnya atau sebaliknya wanita melihat kepada lelaki-lelaki ini termasuk pintu-pintu kejahatan dan kerusakan fafis sahihain telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Min haditsi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari hadis Abi Hurairah semoga Allah meridainya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Kutiba 'ala ibni Adam nasibuhu min zina Mudriku zalika la mahala." Telah ditakdirkan atas anak cucu Adam bagiannya dari perbuatan zina, dia pasti akan mendapatkannya, dia tidak akan menghindar darinya. Fazinal Ain Nafar maka zinanya mata itu adalah melihat. Falain zina Nafar maka mata ini zinanya adalah melihat. Ida hasilat lazudun min al apabila dia menghasilkan keledaan ketika dia melihat. Jadi kalau seorang sudah meledak, merasa ledak dengan penglihatannya tersebut berarti dia sudah maftun, dia sudah terfitnah. Wallahul musta'an. Semoga kita semua terjaga dari fitnah ini. Wallahu azzawajal layakul. Allahu azza azzawajal berfirman di dalam surah Al-Isra, ayat 36. Inna sam'a wal basara wal fu'ada. Kullu ulaika kanaan huma su'ula. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan dan hati kita Semuanya akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Ini terdapat dalam surah Al-Isra, ayat 36. Wa min hukukit tariq di antara hak-hak jalan ini juga kalau kemudian di antara kita mesti duduk di dekat jalan atau di pinggir jalan kita harus menjaga adab-adabnya maka di sini beliau akan menjelaskan di antara hak jalan tersebut apabila kita duduk-duduk di jalanan wa min huquqit tariqi di antara hak-hak jalan ghadhul basar menundukkan pandangan sama جاء sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang terdapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syar'u min abwab asyururi fasad. Dan syariat ini selalu memberikan peringatan apabila ada satu perkara yang akan menjerumuskan seorang ke dalam kejahatan dan kerusakan selalu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apabila seorang memandang kepada selain mahramnya pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an Ali bin Abi Thalib sempat melihat seorang wanita yang dia dalam keadaan membuka eh, dalam keadaan terbuka lalu kemudian Ali bin Abi Thalib ditgur oleh Rasulullah "Na'am" lalu Rasulullah mengatakan "La tudbi'in nadratan nadrah" Jangan engkau mengikuti satu pandangan, pandangan pertama dengan pandangan yang berikutnya. Makinlah kalaulah yang pertama bolehlah keringanan baik kamu untuk melihatnya, walehzalikazannya. Tapi yang kedua kali tidak ada lagi keringanan baik kamu. Artinya apa? Yang diperbolehkan, yang diberikan keringanan hanya pandangan secara. Tiba-tiba An-Nabawatul Fua'jah. Janganlah kita mengatakan pandangan pertama, pandangan pertama terus-menerus tidak. Kalau seorang sudah memandang, lalu dia meneruskan, oh ini berarti sudah Alishtirsal finabar sudah berkelanjutan di dalam di dalam memandang dan ini sudah terjemos ke dalam kejahatan, ke dalam perbuatan dosa. Pernah pula salah seorang sahabat ketika dia memandang seorang wanita itu dipelintar kepalanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadap kepada tempat yang lainnya dan tidak memandang wanita tersebut. Wa sya'ir ada seorang syair yang mengatakan, Nadratun faqtisamatun fasalamun, bakalamun fa mauidun faliqu. Masyaallah, ini syair yang betul di dalam perkataannya. Dia mengatakan pertama pandangan dulu. Setelah pandangan faqtisamatun, senyuman. Ah, ini kalau tidak berhijab, ya, kelihatan bibirnya oh senyum sudah. Sudah senyum Fasalamun Mulai salam Assalamualaikum ha? Yang satu yang menjawab Waalaikumsalam Mulai Nah Setelah salam ha, Tanya Di mana rumah tak Fakalamun Mulai berbicara Iya kan Setelah berbicara Ngobrol Mau aidun Berjanji Saling Berjanji ha, Janjinya di mana Di tempat mana Setelah itu falikau terjadilah pertemuan. Setelah itu Allah Alam, ya apa yang terjadi? Nam, wal kalbu hati inilah yang akan membenarkan atau mendustakan, ya kemaluan tersebut akan terjadi atau tidak? Dialah yang akan membenarkan atau mendustakan. Al farju Yusuf dikudali kau juga ribu Rasulullah. Adapun kemaluan dialah yang akan membenarkan atau mendustakan itu. Subhanallah. Asalnya dari mana? Pandangan dulu. Nah Biasanya kalau orang memandang, kalau dia sudah terfitnah, dia akan berusaha mencari di mana orang ini tinggal. Ya. Di mana dia? Dari mana? Ah, setelah tahu dari mana, dia berusaha mengikuti, iya kan? Kalau dia tidak pakai jilbab, dia tidak berhijab, tentunya dia akan tersenyum dengan pandangannya. Setelah itu akan terjadi seperti persis seperti apa ini? Katakan oleh penyair ini Waya kuluh akar dan ada lagi seorang penyair yang mengatakan kulul hada hawa setiap kejadian-kejadian maga -kejadian, uha mina itu dimulai dari pandangan wamu obamun dari min mustaswaris sharari dan kebanyakan orang-orang yang terjumus ke dalam neraka itu dari dosa-dosa yang kecil kejahatan-kejahatan yang dianggap kecil karena perhatin Berapa banyak orang yang dengan pandangannya faadat firkal bishohibihah yang menjermuskan ke dalam hati orang yang melakukannya fielasihami bila kau sinwalawatari, perbuatan di mana tombak ini akan apa, jatuh ke tempat yang diinginkannya bila kau sinwalawatari. Padahal tombak ini anak panah ini jatuh ke tempatnya tanpa ada busur kata beliau. Tanpa ada busur dan tanpa ada alat untuk digunakan, jadi terbang sendiri. Dengan apa? Dengan pandangan. Hanya dengan memandang saja, tiba-tiba terjerumus ke dalam apa yang di, diinginkannya. Nah, nah di sini ada uh, sepertinya ada yang terjatuh di dalam nuskha ini. Ya, jadi ikhwan atau akhwat yang punya kitab ini ada satu syair yang terhapus. Tidak disebutkan di dalam kitab ini. Dan saya mendapatkan dari kitab yang lain. 6. Syair itu bunyinya begini. Ini tidak disebutkan dalam kitab ini. Wal mar'u ma dama da'ainin yuqallibuha. Dan seseorang, selama dia mempunyai mata yang dia bulak balaikan, dia selalu memandang. Fi a'yunin nasi. Pada mata-mata manusia mauqufun ala khatari maka dia itu selalu berada di ambang kebahayaan. Ya, mereka selalu berada dalam bahaya dengan apa? Dengan pandangan, dengan mata. Naam. Asarra muqlabahu, madarra muhjadihi. Membahagiakan matanya, menggembirakan matanya dengan pandangan itu, madarra muhjadihi. Apa-apa yang memudaratkan hatinya. Ya. Walaupun matanya dia merasa senang, merasa bahagia, merasa gembira, tapi hatinya menjadi sakit, rohnya itu menjadi sakit. Nah, menjadi rusak. Kenapa? Karena memandang, la merhaban disururin ja abid gorari. Tidak ada kebahagiaan, tidak tidak ada ucapan keselamatan bagi kebahagiaan yang mendatangkan kemudaratan. Wayaku lu akor dan ada lagi seorang penyair yang mengatakan, kulil malih adikil khimaril aswadi. Katakanlah kepada seorang wanita yang cantik, al-maliha itu wanita ayu, wanita cantik, jamila, fil khimari yang memakai kerudung yang berwarna hitam. Madza fa'alti bina sikin muta'abbiri? Apa yang telah engkau lakukan terhadap seorang yang rajin beribadah? Nasik, nasik itu orang yang rajin beribadah, muta'abbidin, ahli ibadah. Apa yang telah engkau lakukan terhadapnya? Atka nasshammaroli salatihiyabahu, ahli ibadah ini sungguh dia telah menyingsingkan pakaiannya, siap-siap untuk melaksanakan solat. Hatta aratilah hubibabil masjidih sehingga engkau. Wanita yang cantik ini Engkau menggoda dia Dari pintu masjid Rudji alaihi solatahu wa siamahu Hendaklah engkau kembalikan dia Terhadap solatnya dan puasanya Biarkan dia melakukan ibadah La tuftinihi bihaqqi Rabbi Muhammad Jangan engkau memfitnah dia Yang sedang beribadah Yang sedang beribadah di hadapan Allah SWT Jangan engkau fitnah dia Dengan hak Allah SWT Tuhannya Muhammad Nah Wajakul akar dan ada lagi orang lain yang mengatakan salah seorang penyair mengatakan layak mana alam misai akun akan maafir rijali alam misai aminu janganlah seseorang itu merasa aman terhadap wanita ya hendaklah kita memberikan nasihat jangan kamu merasa aman dari para wanita maafir rijali alam misai aminun tidak ada itu laki-laki yang yang terpercaya terhadap para wanita. Walaupun kita mengatakan orang ini terpercaya, tidak ada Innal amina wa intahraz maratan, la budda wa anna binazratin saykhunu. Sesungguhnya orang yang terpercaya, ha? Wa intahraz maratan walaupun dia mampu menjaga pada awal kali, la budda wa anna binazratin saykhunu. Itu pasti dengan pandangan yang berkali-kali dia akan berkhianat. Suatu waktu, mungkin pada awalnya dia mampu menjaga, ya, karena proses syahwatnya itu akan semakin lama semakin tinggi. Kalau sudah berkali-kali dia memandang, suatu saat dia akan melakukan perbuatan kejahatan. Suatu saat dia akan berkhianat. Nam, wabah dunas dan sebagian manusia, idahkaanuqadiman ala zawaaj, sawaunkana rajulan awi mraatan, fayutliku basarohu ilan misa. Sebagian manusia apabila datang keperkawinan, pernikahan, apakah dia itu laki-laki ataukah dia seorang wanita, dia selalu apa? Yutliqu basarahu ila nisaa. Dia selalu menjadikan pandangannya itu selalu melihat kepada para wanita. In kana apabila dia seorang laki-laki, wa tutliqu basaraha ila imra'atan, demikian pula para wanita selalu memandang ke kepada laki-laki dengan hujjat iradatul ikhtiyar dengan hujja apa? Saya ingin milih-milih yang mana ini yang menjadi calon saya dari mereka. Ini banyak kejadian seperti ini mungkin. Ya, mereka boleh kan ketika datang ke pernikahan, na'am untuk saling melihat-lihat dalam rangka apa? Ya, kontak jodoh supaya bisa mungkin siapa yang bisa dijadikan sebagai sebagai calon yang berikutnya. Waljawab dan jawaban atas perbuatan ini kata beliau Lindaserilkhatebiila maktubatih masyhurun, bahawa seorang laki-laki yang ingin berkhidbah. Yang ingin melabar, kalau dia melihat kepada calon wanitanya, calon istrinya itu, ini disyariatkan memang, kata khotbah. Sebagaimana telah kita jelaskan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, undur ilayah. Silahkan engkau melihat kepada wanita tersebut, fa'inna hu ahrayur damabaidakumah. Maka sesungguhnya ini lebih pantas untuk menjaga hubungan kalian berdua. Wakama fisohiha ini dan sebagaimana yang disebutkan di dalam Bukhari dan Muslim min hadi fisahil bin Saadin dari hadi Saahil bin Saad di kisah al Wahbah kala pada kisah apa kisah al Wahbah yaitu wanita yang menyerahkan dirinya mungkin ini ada kekeliruan di sini tambah alif yang punya kitab ditambah alif al wahibah yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk kekhususan Rasulullah bahwa boleh para wanita itu datang untuk menyerahkan diri kepada Rasulullah untuk dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini khusus untuk beliau tidak untuk yang lainnya. Naam. Pada kisah seorang wanita yang datang kepada Rasulullah untuk menyerahkan dirinya, kalal kemudian berkata Sahal bin Saad, "Fana baron Nabi shallallahu alaihi wasallam, thumma to' to'arasahu." Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam pun melihat kepada wanita tersebut, thumma to' to'arasahu. Kemudian beliau menundukkan, menundukkan pandangannya. Nah, maka di dalam hadis ini dan hadis yang sebelumnya ini menjelaskan kepada kita bahwa melihat calon yang akan didikannya itu disyariatkan. Yang demikian ini boleh. 6 nah, apabila seorang hendak melakukan khidbah melamar seorang wanita. Walakin akan tetapi mayakunun nazara ila kulli taraha fil bukan berarti boleh melihat kepada setiap wanita yang kau lihat di jalan. Setiap jalan ah oh, ini pantas mungkin. Eh, oh ini tidak. Oh ini tidak. Setiap berjalan dia melihat seorang wanita. Awwillah kuril rojulin talqin tulqinahu, talqinahu fit tariq, ataukah kepada setiap laki yang engkau temui di jalan. Walakin ilal khawtib awal maktabah akan tetapi yang boleh itu hanya kepada seorang laki-laki yang hendak menikah dan kepada wanita yang hendak di, dinikahi. Nah, bukan kepada setiap wanita. Nah, oleh karena itu termasuk sebabnya apa perkara yang tidak diperbolehkan? Apabila kita menjajar 10 orang, lalu kita memilih, ini tidak boleh juga. 6. Nah, kita menjajar 10 orang, ini, ini, lalu kita, memilih, oh, nomor empat, oh, ini tidak boleh. 6. Nah, kita harus melihat satu-satu. 6. -satu. Nah, apabila yang satu kemudian kita tidak cocok, nah, kita batalkan lalu pindah kepada yang lainnya. Tidak cocok kita pindah kepada yang, kepada yang lainnya. 6. Wamin asbabi ghadil basari. Di antara sebab-sebab yang menyebabkan seseorang itu menundukkan pandangannya azwaj menikah. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan kepada para pemuda, ya MashAllah syabab. Naf, wahai sekalian para pemuda, manis, patuh, amin kumulbah, salihat azwaj. Siapa di antara kalian yang sudah mampu, ya, yang sudah mampu untuk menikah silakan dia menikah. Maksudnya apa sudah mampu? Dia mampu untuk melakukan yakni hubungan dengan istrinya. Nah, dan dia mampu untuk menghidupi keluarganya. Bukan berarti menghidupi keluarganya dipersyaratkan dia harus punya pekerjaan tidak. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberikan jalan keluar. Di dalam hadis ini juga hadis al Sa'ad, yang diratkan oleh Bukhari dan Muslim Sahabat ini tidak punya sama sekali Tidak punya apa-apa Akan tetapi tetap dinikahkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi salam Dengan bermodalkan apa? Hafalan Al-Quran Karena sahabat ini menghafal beberapa air dari Al-Quran Dia sudah berusaha pulang ke rumahnya mencari mar Sampai cincin besi dia tidak dapat Enam Tetap dinikahkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Oleh karena itu Allah berfirman Iyakun fukara yugnihimullahu min fadli Apabila mereka miskin, fakir Dengan pernikahan tersebut InsyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala akan Akan mencukupkan mereka Akan mengkayakan mereka Disebutkan dalam ruat Bukhari dan Muslim Dari hadis Abdullah bin Mas'ud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersadda Ya ma'asyarah syababih Wahai sekalian para pemuda, manistata'am minkumul ba'at fal yatazawwaj. Siapa diantara kalian yang sanggup untuk al-ba'ah? Ini ba'ah tadi kita sudah jelaskan. Yang dimaksud adalah dia mampu berhubungan dan mampu untuk menghidupi menjaga keluarganya. Fal yatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Ba innahu aqaddul basari wa ahsanul farj karena sungguhnya ini lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Wa man lam yastati' f'alaihi biṣṣawm wa barang siapa yang tidak sanggup maka wajib atas dia untuk berpuasa. Hendalah dia berpuasa fa innahu lahu wijā maka sesungguhnya itu merupakan perisai bagi dia yang akan menangkal agar dia tidak terjerumus ke dalam perbuatan kemaksiatan. Tanbih, peringatan. Ini pada uh, peringatan yang terakhir beliau sebutkan di sini, batun misa tatahajabu idah karajat. Sebagian para wanita ada yang berhijab apabila dia keluar, iaitu yani kalau keluar dari rumahnya. Walakin nah takshif alal akarib. Akan tetapi begitu berada di rumah, di dalam rumahnya, dia tetap membuka, membuka uh, auratnya di hadapan akarib kalib kerabat. Padahal itu bukan makhluk, ya mungkin di hadapan sepupunya. Naam ataukah di hadapan yang bukan mahramnya yang lainnya? Lalu dia tetap membuka. Ini tetap tidak diperbolehkan. Naam, atokah mungkin suami, saudaranya? Ini juga tidak diperbolehkan karena itu bukan mahramnya. Wah khususan khususnya idakkan afilbayti usarun leisubimaharib apabila di dalam rumah itu ada keluarga yang bukan mahramnya, ya, yang bukan mahram mereka. Fa inna hadashif maka wanita ini membuka. Bihudjatiannya hal takdiru antal basah hijabah dengan hudja dengan alasan bahwa dia tidak mampu untuk memakai hijabnya. Mada mumaan fi baitin wahid. Selama mereka masih bersama-sama di satu rumah tidak mampu dia. Akhirnya apa kalau di dalam rumah dia tetap membuka hijabnya? Apakah dia menyangka bahwa hijab itu hanya diperintahkan ketika keluar rumah? Tidak, bukan itu sebabnya tapi illahnya itu dia harus berhijab terhadap setiap orang yang bukan mahram apakah di dalam rumah atau di di luar rumahnya wal jawab an hadhihi al wahiyah dan jawaban dari hujah yang sangat lemah ini bi anna dinu laysa bil hawa bahwa agama itu tidaklah didirikan di atas hawa nafsu wa hawa yakunu al abdu qad hawahu dan dengan mengikuti hawa nafsu sesungguhnya seorang hamba sungguh dia telah mengambil hawa nafsunya itu sebagai ilah sebagai sesembahan Allah taala Allah Subhanahu wa taala berfirman, hawaahu afa anta takunu alaihi wakila?" Apakah engkau melihat orang-orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai sesembahan selain dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah engkau terhadapnya ini sebagai wakil? Maka ini merupakan ayat yang terakhir yang beliau sebutkan dalam bab wajibnya seorang wanita berhijab. Apabila mereka berada di hadapan orang-orang yang bukan mahram mereka, maka sampai di sini insyaallah yang kita sebutkan dari permasalahan ini dan insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya kita akan masuk ke bab yang baru yaitu ada bukhurujul mar'ah.